Vasile Morar ne aflăm în resedința dumneavoastră după zgomotul public al lansării uh, ultimei dumneavoastră cărți bucurați-vă vă mulțumesc că ați sosit și eu chiar mă bucur să vă bucurați și uh, să știți că în afară de faptul că suntem prietenii vei care suntem acum reprezentăm Radio TV Unirea Austria și dorim ca ascultătorii noștri să vă cunoască mai intens, mai incisiv, mai coroziv sau mai cu dragoste, cum alegem. Vin spre eventualii ascultători cu inima deschisă, aproape cu inima în palmă și le doresc bună întâlnire. Bună întâlnire! Domnul Vasile Morar, sunteți un poet atipic. Așa cred eu, dumneavoastră, consimțiți la această caracterizare? Eu nu știu dacă sunt atipic sau tipic sau e, tipic. Știu că sunt poetul Vasile Morar. Vă mulțumesc, domnul Vasile Morar. Puteți să vorbiți despre cărțile dumneavoastră preferate? că aveți slavă în Despre cărțile mele ar fi foarte mult de vorbit. Nu știu dacă ne-ar ajunge seara asta, noaptea asta, ziua ce vine, pentru că eu am scris enorm de mult și am ajuns să, să fiu condamnat pentru că scriu mult. La Olmeni nu știu dacă este bine să scriu mult, dacă este rău să scrii mult, dar știu oricum mai bine mult și bine decât puțin și prost. Nu Vasile Morar, aceste uh, sancțiuni, să zicem, sau ecouri negative, nu vin oară și dintr-o invidie a celor neinspirați? S-ar putea. S-ar putea, uh, doamna Virginia, eu am, uh, fiind o fire foarte comunicativă, am avut de, uh, discuții fără sfârșit cu prietenii mei scritori, pentru că eu, parafrazând l pe un prieten de-al meu din Betea Prahova, regretatul Dan David, care avea o carte Eu vă iubesc pe toți și eu pot să zic, eu vă iubesc pe toți Și le spuneam, uite-mă cum am ajuns eu la poezie Pentru că eram tânăr, începusem și eu să o iau înspre poezia modernă Fără să înțeleg nimic, profesor din timpul acela Când eram și eu la vârsta poeziei de început ne pregăteau pe noi pentru poezia modernă. Și luasem și eu ce înțelegeam din poezia modernă. Și nu, nu, nu, nu făceam bine ce făceam, era un fel de păsărească de care alții n-au scăpat, văd că continuă, până într-o zi când, în România literară am citit un interviu a, unui, a mea, unui scritor american, William Saraya, care spunea la baza tuturor genurilor literare Stă povestirea Atunci am avut revelația Noi aici Trebuie să mă opresc Pentru că eu știam povestii. Și am început din acel moment să povestesc Citiți în poeziile Și veți vedea că sunt Poezia mea este o nesfârșită povestire Eu v-am citit poeziile nu Vasile Moran Mai puțin pe acestea din volumul ultim Că de l-am L-am primit de la dumneavoastră. Uh, cu poezia mea este foarte greu pentru că nimeni sau foarte puțini cei care pot să dea ritmul să citească cât scriu eu. Uh, ultimele mele patru cărți, uh, nu vă temeți, care avea trei volume și acum a, a patra care se numește Bucurați-vă, urmează acum în anul ăsta. Deja este faza finală, este culeasă. Uh, urmează altă, altă carte care se numește Fiți care are iar o mie de pagini și vă dați seama, după care urmează altă carte care este și, cartea respectivă este scrisă, trebuie numai culeasă care se numește Povara Poeziei mele. cred că cu acea carte mă voi opri în ciclu cărților mari, cum le numez eu și dacă îmi va ajuta Dumnezeu o carte mai vreau să o scriu tot ce mi-a povestit mama și am înregistrat și am casete am caiete întregi de întâmplări din viața acestui sat, din viața ei și ceea ce mă încântă la memoriile mamei mele, pe care eu am grijă de ele ca de ochii din cap este faptul că nu știu ce se întâmplă, că noi pare că suntem o familie sau am fost o familie ciudată mama a reținut în toate povestirile pe care Povestirile care au umor. O chestie extraordinară. Și cred că va fi cartea cărților pe care eu le voi scrie, dacă Dumnezeu mă va mai ține pe pământ. Domnul Vasile Morar, cărțile mari ale dumneavoastră au îndemnuri, sunt hortative titlurile. Cu ce diferențiați, bucurați-vă de volumele anterioare? Ce credeți că ați adus încă în plus? Uh, doamna Părasie, nu am, nu am uh, orgoliu asta să zic că vin cu ceva în plus. În plus față de propriile dumneavoastră cărți. Uh eu îmi fixasem cu ani în urmă să scriu pe o anumită temă. Îmi luam o te temă, tema morții, de exemplu, și o epuizam într-o carte. E, tema dragostei, tema dragostei luată în și diferite tematici. Și foarte mult s-au sărit pe mine, pentru că pe mine tot sar. Că scriu prea mult, că scriu pe o anumită temă, că așa, așa, așa. Și acum le iau ce-mi vine, cum s-ar numi? Ce-mi vine? La mine veți găsi foarte multe poezii care se asemănă. Sunt un fel de crochiuri. N-am uh, pretenția că sunt eu, o Bă, de mine, dacă scriu o poezie, este unică și ăsta. Eu ca și ceea ce face un pictor fac eu, pentru că mulți zic că poezia mea este vizuală. Sau în muzică există variațiuni pe acești temi. Exact, exact. Eu fac un fel de crochiuri în poezie, care, de exemplu, tema umbrei. O doamnă de la Turnul Severin, doamna Ileana Roman, zicea cum să-mi întocmească o antologie din poezia mea cu diferite teme: Tema umbrei, tema morții, tema ferestrei, tema îngerului, tema pietrei și așa mai departe. Deci, nu, nu pot să zic că vin cu ceva, poate, poate că vin, dar nu-mi da seama dacă vin sau nu vin, pentru că eu în ultimul timp chinuie o întrebare. Dacă reușesc să scriu într-un an o mie de poezii, când spun prietenilor mei că am scris în anul respectiv o mie de poezii, imediat fac împărțirea. O mie împărțând la 360, nu știu câte de zile, scrii trei poezii pe zi. Poate scriu trei, poate scriu 10, poate în aia la altă zi nu scriu nimic, dar oricum eu nu aștept inspirația cum o așteptam cândva, Nu. După ce reușesc, după vreo două, trei săptămâni în care mă chinu să intru în atmosferă, în momentul când am intrat în atmosfera poeziei mele, nu mă mai opresc. Și scriu, scriu, scriu și nu știu oare chiar din capul meu, oare mi se dictează. Aici e o întrebare la care foarte mult se miră că scriu mult, zic că sunt un fenomen, dar nu știu cum... Să-i lăsăm pe cei care tot sancționează, tot, se tot miră, tot cu, se simt vexați. Din ce știu eu, poezia dumneavoastră are muzicalitate. De unde vine asta? Eu mi-am pus de mai multe ori întrebarea, domnule, ce este poezia? Pentru că dacă scriem uh, poezia, trebuie cât de cât să știm ce este poezia. Sunt texte fără început și fără sfârșit, sunt ce este poezia. Și am ajuns la concluzie, cu toate că e foarte greu să dai o definiție fixă a poeziei, dar eu cel puțin m-am împăcat sau am ajuns la concluzie că poezia trebuie să transmită emoție. Dacă nu reușesc, pentru că ca, ca orice a, a, a o operă de artă de altfel, ca și pictura, ca și sculptura, ca și muzica, trebuie să, să transmită o emoție. Dacă emoția respectivă nu există, pot să zic cu voce tare că poezia nu există. Pentru că am ajuns pe cale naturală în zona emoției, emoția dătătoare de poezie, v-aș propune să lăsăm sfera conceptului de poezie și să intrăm direct în texte din noul dumneavoastră volum în lectura dumneavoastră inimitabilă. Vă rog. Mulțumesc. Am, o să mai zăbăvesc aici puțin cu voia dumneavoastră. N-am terminat răspunsul cu muzicalitatea poeziei mele. Printre alte lucruri care intră în alcătuirea poeziei, este și muzicalitatea. Aceasta ca și la o femeie. Domnule, femeia este frumoasă că are cercei, dar este frumoasă și că are ciorapii frumoși. Este frumoasă și că are un piept frumos. Și Așa că toate elementele se, se adună la frumusețea unei femei. Așa este și poezia. În afară de, de textul respectiv, muzicalitatea face parte de poezie și reușește să transmită mai multă emoție. Și acum voi voi da curs cu invitație de noastră. Eu ca să nu ziceți că mi-am ales textele, le luăm de la început. Și ce la rând? Exact, așa și doresc eu, ca să vedem ce este dincolo de mitul acestui acestei idei de mult și mult. Da. La întâmplare. Da. Într-o zi, într-o zi voi porunci să se facă liniște. În cer. În ape, în aer, pe coline, ca să ascult cum sângele meu trece și să-l aud pe Dumnezeu cum vine, Sint în adânc cum clocotește seva, dar nu aud cum se albește, cum curge în clinul ce mă însoțește Și sufletul cum suie ca de fum, căci oasele nu vor să îmi mai poarte hoi tuluzat din care o să mă rup, multă tristețe, vreau să aud clipita când sufletul îmi și din trup. Trecerea. Ea stătea de mult în genunchiată în mijlocul timpului care trecea. Vijelios trecea din când în când, Zbulgea câte o haină de pe ea, Și tot așa, până a rămas goală, Și formele de marmură erau, Ca din postavuri se făcuse timpul, Care trecând mereu o șlefuiau, Pe loc stătea timpul trece iute Pe lângă toate cele câte sunt, Am căutat-o și am găsit o umbră Căzută în genunchi peste pământ. Peisaj cu morți. Dacă aerul nu ar exista, cum aș putea pluti printre stele, printre râurile de sânge ale trupului meu, printre oasele mele? Cum aș putea lipi pieptul în zbor de muguri sticloși ai plopilor de apă? Care sunt gata să slobodă frunza Și să se zbată zburătoare ca o piopă, Cum aș putea da drumul păsării spre cuib, Pe ce și-ar sprijini aripai rece, Dar dacă vântul n-ar mai mângâia genunchi și spinarea fecioare care trece Și hainele pe ea ar sta căzute Ca steagurile ude de la porți, Am mai ghici noi frumusețe ascunse Sau totul jur ar fi peisaj cu morți? M-am întrebat, trece timpul, m-am întrebat adesea cam cât de gros e timpul, de la pământ încolo cam cât urcă de sus, și dacă mai departe de mine în ori dacă pe perete are vreun ceas Isus, sau dacă în că am putea face găuri cu sfrederul sau alte unelte fără rost, da, da, cu felinare și cu făclii de smolă, dar gaura în urmă s-o facem cum a fost. Nu am aflat răspunsul, știu doar că dacă mâna o întind ca pe o cruce cu prapor și sicriu, cei care trec prin prealmă vor murura cu teamă. Doamne, cum trece timpul, eu ieri l-am văzut viu. Urcarea pe cruce mi s-a arătat în vis, dar n-am crezut că este el și l-am hulit în piață. Toți cei de față au hulit și ei în loc de odihnă, locul cu verdeață. Și-am aruncat cu pietre, eu și ei și lemn de cruce am adus și cuie. Și-l-am bătut cu zbici și-am trezemat, scara pe cruce înaltă să se suie. Am adunat poporul și-am cerut să judece. Și ca să-mi termin treaba, i-am arătat mulțimii hoți știut l a răstignit pe el, nu pe Baraba. Cai de sticlă Visese adesea-ți cai frumos de sticlă Să văd cum trece iarba prin pântecele lor Și sângele grăbit cum curge în spume Prin pieptul lor puternic, prin picior Iar eu, saltat în șasă, travașa, să în vârst cravașa, Să-i mân în pas întins și sacadat Să face reverență cu pălăria în mână Și apoi să-i mângă gâicoama și gâtul lung curbat F figurile impuse și libere alese, să le cu cu artă, cu un clatină, un pop și, și după toate acestea scăpați din legătoare, înșa, pe cal de sticlă, să chiu în galop. Adesa și privind un trup, mă întreb, oare ce eu fi lipsind acestui trup? Ce ar trebui să mai adaug sau oare în plus și ar trebui să rup? Ureche, urechi mai multe, ug mai mult sau poate am prea puține membre și aș mai vrea? Aș putea ține mai multe puști ori cu mai multe tălpe aș alerga? Dar inimi? Inim, dacă aș avea două sau chiar mai multe de s-ar potrivi, aș putea iubi mai multe domni odată sau una doar, dar mai iubit ar fi atâtea întrebări ce se repetă de capul meu le știe pe de rost și ne găsim răspund m-am hotărât ca să-mi rămână trupul cum a fost. Privirea-mi a dus și a lovit un copac și copacul s-a dat doi pași înapoi, dată a izbit un cal ce păștea, liniștit într-un lan de trifoi, calul a pe două copite, plopu și acum asta a plecat de un timp, nu-mi las privirea repezită Precum un animal înfometat Nu mai privesc ferestre, vitrine, porțelanuri Nu pasărea ce trece în zbor spre cuibul său Nu mai privesc oglinda căci ultima privită S-a sfărumat cu dânsa m a sfărumat și eu Durii, urletul ca un tun s-a ridicat. Apoi l-a sprijinit cu mâinile şi, cu și-am impins, și el peste pădur s-a plecat. L-am auzit și fiarele copacii au început să tremure de frică și urlau mai tare și mai lung când urletul vedeam cum se ridică. Nu aș fi vrut ca fiarele să treacă pe sub colsos un urlet ca de foc? Vroiam să știu că prin inima lor trece urletul meu de fric și de noroc. Teceam printre copaci și ieșeau lupi, și uși râ, și de aramă, și toate săteau una lângă alta să-mi sărute mâinile cu teamă. de multe ori să zbor, Dar o fune groasă mă lega de pământ, Până în ziua când am izbit cu securea, În coardele ei și m-am văzut lunecând, În sud lunecam ca pasărea ca îngerul o, senzație ciudată mă învăluia, Între timp în crescuserea serare Și trupul înca de pasăre era, Acum... De fiecare dată când dau să mă ridic, izbesc tăișul ca să mă desfac de legătoarea gravitației și zborul, e gestul ultim pe care îl mai fac povestesc, tot ce mă încăjoară, uh, un, un gest, un cuvânt, o imagine, o pasăre, poate să țâșnească poezia din nas. Eu scriu, uh, citesc foarte mult și un cuvânt întrebând. Și din cuvântul, restrui, n nu nici o tangență cu poezia pe care am citit-o. Un cuvântul ăla țâșnească în mine, să, parcă să taie o, o stabilar, să, să ridică un stabilar și până poezia. Vă aduce fericire creația fără discuție, este singur lucru care mă mai ține pe pământul ăsta. heco public, cel de care, pe care îl pomeneți la începutul conversației noastre, heco să zicem, contestat, dar nici nu știu cum să-l caracterizez. Vă atinge? Uh, doamna, Virginia, Problema este următoarea Eu nu mă pot plânge. Eu am avut presă extraordinară Dacă Grigur, cu Unul dintre cei mai mari critici literari Spune că dintre uh, poeții din Ardeal Cel mai mare poet sunt eu Ileana Roman de la Turnul Severin În prefața unei antologii. O antologie cât o, cât o studiu Vreo 17 pagini Spune că dintre uh, poeții Transilvanen, cel mai poet sunt eu. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vă ajunge localizarea? N nu găsiți nimic în dumneavoastră universal? bineînțeles păi, că totul este universal dacă stăm și de gândit, Și furnica este universală, și buburuza, și vulturul, și ăsta. Eu de aici plec. De aici, pentru mine, nu există uh, subiecte. Da? Aici asta e poezie, restul nu. Nu. Totul, totul este poezie. Și care sunt cititorii că, că, către care vă adresați? P pentru tot cei ce iubesc frumusețea. Pentru toți cei ce iubesc frumusețea. Spuneți pentru ziua de astăzi. Ce credeți că. A fost clipa cea mai frumoasă de să și până în seara mea acum. Cel, cel mai frumos a fost un, un, un nepot de-al meu, a venit la mine și a zis moșule, nu dai să-mi un suc. A fost ceva superb. un lucru mai frumos decât ăsta. Moșule, nu dai un leu să-mi un suc. Și ce zice mama, sa? mama să începe să râdă. eu îi dau leu, da zic, măi, eu îți dau leu, sigur îți dau doi, dar hai și că avem noi suc aici. Nu zice mama, să îi place acolo cu băieții la... Bun, avem o bun local aici mm. și el vă dați seama că deja e în clasa zero și are o anumită personalitate, el vrea să bea sucul cu... Să înțeleg că a fi poet haric se împacă și cu normalitatea, cu echilibrul? Păi la mine totul este echilibru, doamna la mine tot totul tot este echilibru și cred că poezia mea se izvărește dintr-o iubire absolut înspre semenii mei, înspre prietenii mei. Eu am avut o soră care a murit la două săptămâni și i-am dus, toată viața i-am dus lipsa. Cred că și iubit-o cu o forță ieșită din comun. Și așa că tot, tot, toată dragostea care era rezervată sufletului pentru ea, am... Răsturnat-o înspre prieteni, despre oamenii care mă înconjoră La mine nu există să, să am partipriuri Că ăsta e țigan, că ăsta e neams, că ăsta e nu știu ce Nu, Tot, pe toată lumea iubesc Generalul cultural românesc în cel literar rândăuse S-a creat conceptul și se angrează perpetu conceptul De poet neînțeles în singura cea nu, nu, nu, eu cel puțin vorbesc despre mine, nu despre restul, eu au iau libertate să vorbesc despre alții. Eu sunt, uh, poezia mea este de înțeles, dacă sigur că profunzimile nu le putem, uh, eu obișnuiesc din când în când, iau câte o carte să o recenzi, și uh, nu-i nu, nu pot să-i să pătrund toate înțelesurile, dar în general, uh, în mare îmi înțeleg poezia și foarte ușor, Uh, un, un cititor cât de cât a vizat că acum nu putem să, ăsta, să dăm poezia să o citească în alfabetul că nu știu. O înțeleg. Deci poezia mea este simplă. Uh, sim, simplă în, în, în modul nobil a simplității și în modul profund a simplității. Am rugat ca în încheiere să ne mai dăruiesc lectura a trei poeme. de multe ori să zbor, dar o fune groasă mă legat de pământ. Până în ziua când am izbit cu securea și coardele ei și m-am văzut când, în sus lunecam ca pasărea, ca îngerul, o senzație ciudată mă învaluia, între timp în crescusele are și trupul ca de pasăre era, acum de fiecare dată când dau să mă ridic, izbeste ișul ca să mă desfac, de gravitației și zborul e gestul ultim pe care îl mai fac. și mă prăbușeam în adâncuri, ca cu o odată, cu vidrele, cu luna, ei pipeam forma, țineam stelele în palmă, nu lăsam nemânghiată niciuna Mă prăbușeam în somnul Mult mai adânc decât Apa limpede și curgătoare Of câtă frumusețe! Mă aduce visul, câtă nemărginire Câtă candoare De pe pământ mă prăbușeam între păsări Atingându-le cu mâinile Cu umerii, cu fața Umbra mea se prăbușea Pe cer, cum se prăbușește Pe coline dimineața Acum stau închis ca într-o coajă De nucă, prăbușită în pământul puțin Urmează ultima mea prăbușită Într-o imensă semință de crim. Cultată emisiunea Inflexiuni Spirituale, realizată la Radio TV Unirea, de Mihai Ganea și vecinia Paraschiv. O filă din emarginita poveste transilvaneană a luat sfârșit. Vă urăm o seară frumoasă, împlinită cu bucuria de a trăi.